Tak já jsem konstatoval z těch několika lidí, co přišli intervju, že jsou je stále jistá nejasnost o tom, co znamená vlastně, co znamená samata, co znamená diana, co znamená samápati. Hm? Co znamená tyto zpřízněné pojmy? Je třeba si o tom udělat snad jistou jasnější představu, tak o tom znovu budu mluvit. Večer tedy budu mluvit o tom, jak praxe samotá v Terevádový se je napojená, dá se napojit nebo je napojená na praxi samotná v jiných tradicích. Hm? Teď tedy, než začneme s otázkama a s odpovědí, otázky odpovědi, tak vysvětlím krátce. Hm? Jestliže se budete ptát, vysvětlím víc, zatím jenom krátce. Význam Diana, Samáplata a samata. Hm? Tak co znamená v tradičním pojetí? Hm? Zase o tom budu mluvit trošku večer. V pojetí v, pojetí v Číně nebo v. Ne? když se mluví o zem nebo o čan. tom pojetí je zase, ačkoliv je to stejné slovo, je trochu jiné než pojetí v teravádový tradici. Ovšem, přesto jsou to zpřízněné pojmy, které na sebe navazují, nedají se od sebe oddělit. V tradičním pojetí, jak se používá Diana v. V teravádové tradici, nejenom v teravádové tradici, v severní tradici, v stejně tradiční poeti eh, Diány, tak jak se objevuje v tzv. agamach nebo v sutrach, v tom eh, základně, základním buddhismu, je Diana je vysvětlována jako. Eh, Budu vysvětlovat radši v pánu. Upanichána. Upanichána znamená upa, znamená zblízka. A upa znamená též odstranění. Dva, dva významy. A ničhána znamená eh, kontemplace. Kontemplace nebo rozjímání zblízka. A Rozjímání, které odstraňuje, hm? odstraňuje překážky. Co jsou překážky? Překážky jsou nečistoty nečistoty vědomí. Hm? Těchto nečistot vědomí, základních nečistot vědomí, v samotná meditaci se mluví hlavně o pěti hm? základních. Eh? Nečistotách vědomí, jejichž překonáním je možné potom kontemplovat objekt zblízka. Zblízka kontemplovat objekt znamená se vnořit do objektu. Diana, v tom v smyslu, jestliže to chceme přeložit do češtiny, nejlepší překlad je prohloubení. Prohloubení mysli v objekt, ve smyslu blízké pochopení objektu. A toto blízké pochopení objektu je jedině možné, jestliže nečistoty vědomí, nečistoty mysli jsou odstraněny. Upa má tedy dva významy, jak odstranění, jako negaci, třeba upa ráma a tak dále, a nebo upa jako zblízka. Tak upa nidžána, eh, vysvětluje Dianu jako upa nidžána, což je eh, eh, na jedné straně kontemplace objektu zblízka, na druhé straně je džá. Eh, sice linguisticky se to nedá tak vysvětlit, ale Budagosa to dělá, a většinou v indické filozofii je to běžný, že nedbají na etymologii, ale podle vlastních představ si dělají vlastní linguistiku. Džá znamená tež spálit, a že na jedné straně, co dělá diána, džána, je, že spaluje překážky. a umožňuje kontemplovat objekt zblízka. Ty dvě funkce džány: spalování překáže a kontemplace objektu zblízka. A hlavní překážky kontemplace objektu zblízka je hledání hm? uspokojení v objektech pěti smyslů touha po uspokojení v objektech pěti smyslů. Aby člověk se dostal do kontemplace jemnějších objektů, musí tuto touhu prekonat. Tomu se říká káma-čanda. Čanda, čanda znamená, je tady synonym po tanha, po žízeň a káma. Jsou smyslové požitky, žízeň po smyslových požitcích. Další překážka, kterou automaticky kontemplace objektu zblízka překonává, je překážka odporu. To jsme zlobu, odporu vůči objektu odpor vůči objektu obzvláště objektu zde se míní objekt nižšího vnímání, to znamená vnímání smyslu hm? smyslovýho vnímání. Pokud má člověk touhu po smyslových pozicích, tak mátež, to je paradox, který je třeba dobře pochopit. Pokud chce člověk pochopit meditaci, pokud existuje touha po něčem, existuje odpor k něčemu jinému. Aby člověk vstoupil do sféry jemnějšího vnímání, jemnější mysli, musí překonat jak touhu po hrubším smyslu vnímání, smyslovém vnímání, tak i odpor. Protože touha je touha je vždycky spojovaná s odporem. To je důležitý ten komplex si uvědomit. Pokud máme v sobě zlobu proti jak nějakému objektu, no tak nemůžeme se dostat do džániz, protože pak nemůžeme mít rovnováhu mysli, o čem jsme mluvili včera. Rovnováha mysli je vlastně význam samády. Pokud člověk má, je přitahován nebo má odpor vůči objektům smyslu, tak pak se nedostane do jemnějšího způsobu vnímání. Další preklážka je Týnamida, jak prekládá Týnamida. Ospalost a malátnost. Ospalost a malátnost jsou vlastně též jisté. Je jistý projev e, chtíče a odporu tím, že člověk e, člověk má touhu nebo se spokojuje s objektem tím, že obzáště v meditaci, kdy slyšel jsem tady v intervju, když meditace se stává lepší, když člověk pociťuje jisté uspokojení vnitřní hm? tím, že se věnuje objektu meditace a dosáhne jisté schopnosti se nevěnovat jiným objektům, hm? mysl se naplňuje v sobě, Člověk pociťuje štěstí, štěstí je první krok k hlubší meditaci. Mysl je naplněná sama sebou objektem meditace, mysl netouží po vnějších jiných objektech, čili jiné objekty se začínají objevovat jen sporadicky a nemůžou zůstat, protože mysl je nechce. Mysl už našla uspokojení sama v sobě, proto sama je, je vyplyvuje. A v tom stavu právě uspokojení o to je tendence mysl mysli klesnout. Tato tendence mysli klesnout je ospalost a malátnost. Ospalost patří mysli a malátnost patří faktoru mysli. A Malátnost je jistý, jistý druh uspokojení, že člověk si začíná užívat toho, že pocitu štěstí, tím pádem mysl klesá. Jak už jsem říkal v interviu dneska, je třeba si uvědomit, že když jde meditace dobře, že hlubší mysl, když je koncentrace lepší, hlubší mysl je vždycky mysl, která má blízko k spánku. Spánek je tež hlubší, hlubší mysl. Když spíme, no tak se dostaneme do hlubší sféry vědomí. Vědomí nemůže být nikdy přerušený ani ve spánku není přerušený. To základní vědomí, čemu se říká v, v teraváně Bhavanga, hm? v severní tradici Alaya Vidyána, základní vědomí. Zůstává i ve spánku a když člověk je praktikuje samády, se dostává právě blíž k tomu základnímu vědomí, což se někdy překládá u nás na západě jako eh, podvědomí. Ovšem to není podvědomí, je to absolutně jiný koncept než podvědomí. Je to základní vědomí. Bhavanga znamená anga, znamená důvod, a bhava znamená existence. Je to vědomí, které je důvodem existence. Či podklad vědomí. Bez vědomí není možné. Je to to vědomí, s kterým jsme se narodili. A, to, a s tím vědomím taky zemřeme je to první a poslední vědomí a mezi tím mezi smrtí mezi narozením a smrtí prožíváme miliardy miliard těch stavů kdy mysl nemá objekt a kde když mysl nemá objekt tak kde je mysl otázka je třeba si uvědomit. Mysl může pokračovat, jak to, že si můžeme vzpomínat na minulé objekty, když máme dobrou meditaci, můžeme si vzpomínat i na, na objekty z minulých životů, jak je to možné. Protože existuje takzvaná základní mysl, ve které se naše zkušenosti, protože je neutrální naše zkušenosti, se Pajchojo, naše zkušenosti se ukládají. Hm? A jestliže neexistuje aktivní myšlení, tak mysl, objekt mysli je právě tam. To je důležité si uvědomit. A teď, když jsme v hlubokém spánku, nebo ve spánku, a, a obět nemá mysl, nemá jasný předmět. A když jsme v samády, to je stav, kdy mysl je blíž, se blíží této základní mysli. Hm? Bhavanga. Proto je důležité, obzvláště když meditace je dobré, první nepřítel v meditaci jsou těkavé myšlenky. Když meditace, těkavé myšlenky ustávají a stávají se nezřetelné, tak automaticky proti těkavým myšlenkám je samozřejmě jediná medicína, která je efektivní, což je samády koncentrace. Pak, když se koncentrace zlepší a má kontinuitu a objekt Poznání, meditačního poznání má kontinuitu. Co nastane? Tendence mysli klesat, protože mysl, hlub, mysl že se stane hlubší a hluboká mysl se blíží právě bhavanga, základnímu vědomí. Hm? A to je tendence, když se člověk nudí, hm? když eh, člověk nemá jasný předmět, je to tež. Eh, Situace, kdy se mysl blíží balanga. Proto v této situaci jediný lék je, že člověk použije tu hlubší, jemnější mysl, kterou má k jemnějšímu pochopení objektu meditace. Na tuto, tendenci, na tuto tendenci mysli klesat hm? do spánku a do malátnosti. Je. Medicína je takzvaná, čemu se říká, vitaka. Hm? Vitaka to je pojmový ne v angličtině to překládá jako applied thought. Což je neutrální, ale je to těžké. Je to koncept, který je těžké přiložit. I applied sort není přesně. překlad. E, Vitaka je. jelikož jsem učitel adami, tak trošku mám zkušenost v tom, můžu vysvětlit trochu vědečtější. Vitaka je. To, co síla vůle a moudrosti, která vede, jejíž úkol je, jejíž manifestace je, vést mysl k objektu. A dá se říct, že doslova. Mlátí, mlátí myslí o objekt. Jestliže meditace je hlubší, a jestliže yogíni mají zkušenosti s, s, s obzvláště vypasanové, tak to poznají okamžitě. Ti, kteří Dlouho meditovali vypasanu. Já jsem zažil v Burmě jistý učitele vypasany, kteří už byli dlouhá léta učitele vypasové tradice a desítky let studovali vypasanu, ale nestudovali samatu, pak přišli do mého kláštera a když studovali samatu, tak první džána, ačkoliv Normál, normálně člověk, který se dostane do první džány, prožívá slast a štěstí, který se nedá s ničem srovnat a, a, a naplnění, které se nedá s ničem srovnat. Ty e, mistry vypasany pocitovali první, hned první džánu jako utrpení. Proč? Kvůli té síle vytaka, která mlátí myslí o objekt. Vytrénovaná mysl to může vidět okamžitě. Nevytrénovaná mysl to nějakou dobu potrvá, než tu, ten, tu nesnáz vytaka, ty síly mysli, která vede mysl k objektu, důkladně pozná, bude moci ji odstradit v hlubších koncentracích. Na každý pád Vytáka tím, že je síla, která vede mysl k objektu, pokud když je aktivní a když je pevná, no tak zabraňuje k tomu, aby mysl klesala. Jestliže blátíme myslí o objekt, no tak není možné usnout, a není možné být malátný. Hm? Tak to je třetí překážka. Čili když Obzvláště když jde meditace líp, tak je třeba se bránit v této tendenci hlubší mysli klesat tím, že používáme tu jemnější mysl k jemnějšímu pochopení objektu. Pak jedině se můžeme dostat do hlubších stavů samády, prohloubení mysli. Další překážka, kterou Diana automaticky Odstraňuje je eh, Udača kukuča. Udača kukuća. Naši experti tady. Neklita Já jsem říkal, jako starostlivost. Nekli ta starostlivost. Dobrý. Nekli ta starostlivost. Neklid je základ udeče ale udeča sama není neklid. Udeča sama je excitement. Excitement znamená rozrušení. rozrušení. Podklad rozrušení je samozřejmě neklid. A tím, že se člověk věnuje tomu neklidu, tak stane se co? Rozrušení. Rozrušení a. Jak jsou ty lidi? Starostlivost. Starostlivost, starostlivost starost je souka, to není to. Kukuča je kaukrytiam, sanskrit. Kau, ku znamená špatný, pokrytý. Je po udělání něčeho špatného, Člověk má vyčítky. Kukuča je, jsou vyčítky, jak bys to přeložil nejlíp v češtině. Vyčítky, to je v pořádku. Vyčítky nad tím, co špatného bylo uděláno, vyčítky nad tím, co dobrého nebylo uděláno, to je Kukuča. A tyto vyčítky nad tím, co špatného bylo uděláno a co. Dobrého nebylo uděláno, pocházejí právě, jak si říkal, z toho neklidu. A neklid je podstata, vlastně koren, eh, excitement, rozrušení. To, že máme rozrušení, je právě to, že se věnujeme neklidu. Mysl se věnuje neklidu, vzniká rozrušení. A jestliže mysl je rozrušená. Díky neklidu se věnuje tím milionům špatných věcí, co jsme udělali a dobrých věcí, které jsme neudělali. Všechno to je projev, protože je to projev neklidu Vyčítky Je projev neklidu mysli, stejně tak jako rozrušení proto se. Dávají dohromady jako jedna překážka. A nakonec tento, na tento neklid, tedy na toto to, to rozrušení, co je medicína. Jsou dvě hlavní medicíny. Jedna medicína je nalézt naplnění v sobě, což je sucha, což je radost z jemně, meditační radost, z jemnějšího vnímání, z jemnějšího stavu mysli a koncentrace, která přichází zároveň s tím. Základ hlubší koncentrace je právě tato radost, jemná radost. Ne radost ze smyslového vnímání, ale radost ze hlubšího poznání, hlubšího meditativního poznání. A další překážka, kterou automaticky Indiána odstranění odstraně, je jsou je což je mm, pochybovačnost. Pochybovačnost je projev mysli, která nemá rozhodnutí. Jestliže mysl nemá rozhodnutí, tak, Nemá žádnou sílu, když mysl nemá žádnou sílu, není možnost, aby vstoupila do hlubšího druhu pochopení. A co způsobuje rozhodnost mysli? Vyčára. Vyčára znamená, Sustained thought v angličtině se to překládá. Sustain thought je eh, schopnost síla mysli, která umožňuje vytaka, nebo applied thought je síla mysli, která vede mysl k objektu a praští s ním objekt. A výčára, sustain thought, je síla Vědomí, která umožňuje mysli zůstat v blízkosti objektu, žádaného objektu. A je to jako masírování, jemné masírování, jako náš přítel Dominik je, je expert v masírování, když dělá jemné masírování, tak to jako vyčára. Když do toho dá sílu, tak to je jako vitaka. Hm? Vitaka je jako když včela letí na květ, a včera je jako, než přistane na květu, tak se začne kolem květu točit. Hm? Tak to točení kolem květu kolem objektu zůstávání v blízkosti objektu to je vyčána. Vytaka je zdaleka. Na objekt. A ty dvě síly vystávají současně samozřejmě. Jestliže poznání v meditaci je hlubší, je možné je odstranit jednu po druhé, když je člověk pochopí, ale ve stavu meditaci, ve stavu učení se meditace jsou neoddělitelné. K tomu, aby člověk uspěl v meditaci, musí právě používat klíč k hlubšímu vnímání, je právě vytaka, applied thought. To je ta síla mysli, která vede mysl k, objek k žádanému objektu. Jestliže ta síla je pevná, tak mysl nemůže uvíznout na jiném objektu a získává sílu. A samozřejmě mysl, která spaluje překážky, musí být silná mysl. Slabá mysl nikdy překážky nespálí. Spalování překážek probíhá tedy současně s blízkým pozorováním, blízkým poznáním objektu. Jestliže tyto překážky, o kterých jsem se zmínil, jsou překonané, hm? co se děje, mysl je čistá a zůsta, může, má schopnost tím, že je čistá, je relaxovaná, je lehká, je lehce se reguluje, je eh, klímá, je má možnost eh, flexibility, je jemná. Taková mysl pak s takovou mysl pak z takovou myslí pak vědomí plyne do hlubších stavů, jako po másle. Hm? Tak to je třeba pochopit. A co je tedy potom Diana? Diana je stav mysli, která zůstává tak dlouho, jak si přeje na žádaném objektu. Jestliže jedině, když mysl zůstane dlouho u žádaného objektu, je dosáhne čistoty a dostane schopnosti hlubšího porozumění objektu. Bez schopnosti zůstat u objektu, prohloubit se v objekt, není možné, hlubší pochopení objektu. Tím pádem člověk žije stále ve stavu mysli bez síly. A mysl bez síly není možné, aby dosáhla hlubšího pohloubení. Hlubší pohloubení je jedině možné s myslí, která má sílu. A sílu dávají mysli právě tyto faktory, Vitaka, která co je applý nebo Vitáka jak jste převili do češtiny. No asi nějak to není to úplně. Tady já jsem to překládal jako. Možný... To už je to už je, je, je přenesené. Vitarka je v Čula vedala suta, je vysvětlováno, že Vitarka je základ pro, pro Adivača Nasadňá, což znamená pro koncep, konceptualizaci mysli, hm? pro, eh, pro artikulaci mysli. Kvůli Vitarka a se děje artikulace mysli. Hm? To už je prvotní jako pojem. Vitarka je síla, která se v severním buddhismu se v Abidham je vysvětlována jako síla Četana a Pagia, hmm? či síla. E, Vitarka je instrument, je vysvětlovaný ve maga je instrument pragya. Pragya nemůže pracovat, moudrost nemůže pracovat bez vitarka. Vitarka je právě ta síla, která jako veslo, je, je vysvětlováno v abydálmě, jako veslo táhne mysl k objektu. Mysl, aby se hnula, má podle abydálmy spoužívá dvě vesla. Jedno veslo je vitalka, druhý veslo je Četana. Četana znamená vůle, Vitarka znamená Applied Sort. Díky těmto dvou veslům se mysl může hýbat k objektu. Jestliže tyto vesla nejsou, tak mysl se nemůže hýbat k objektu. Teď, jestliže je mysl jemnější, mana je jemnější, vůle je jemnější, ostatní, faktory vědomí jsou jemnější, pak už nepotřebuje sílu Vitarka hm? a může pracovat bez Vitarka. Hm? Vitarka je, není nic jiného než samá samkapa hm? v, v Aštangí kamárně. Hm? Čili jak překládáte samá samkapa? Správný úmysl. Správný no, se dá překládat jako jako úmysl je síla, která vede, vede mysl k objektu. Může se to tak vidět. No, no to je věda. Měli byste nějak se do toho pustit a dát je nějaký dobrý český výrazy dohromady. Hm? Na tom se už pak dá stavět, protože lidi mají, není divu, že lidi mají tak pomílené představy o buddhismu, protože nemáme žádný ani slovník pořádný, kde bychom se mohli dozvědět, co ty významy znamenají. Vy jste už dali dohromady ten slovník? Hmm, to je problematické. No, Ty nejseš v Němčinách, ne? Ale já jsem třeba v Němčinách, ale to, že můj se používal, ale stejně si to už jeho interpretace třeba tady takhle většinou jsou přeložený jinak než sastejnců. A... Applied co, so, ten sastejnců? Dobrý, no, ne, vrátíme se znovu k tomu. O čem jsem mluvím, Tak díky síle toho applied co jsme říkali applied soul, sustain soul, potom e, pity. Pity znamená radost. Jestliže je mysl má radost, není místo pro odpor. Odpor je protiklad radosti. A jestliže Další je štěstí, jestliže mysl má štěstí, je naplněná, tak není, není místo pro neklid. Neklid existuje, jestliže mysl není naplněná, nemá, nenachází v sobě štěstí, z toho je neklid. A jestliže Jestliže je mysl konc nakonec koncentrace, jednobodovost mysli, jednobodovost, jak už jsme říkali včera, jednobodovost zdravé mysli, zdravé mysl, to, je, to znamená uvolněné mysli, automaticky nedává šanci, jestliže je mysl jednobodová a nedává šanci, hlavnímu nepřideli. Džány to je touze po nižším vnímání, po smyslovém vnímání. Toto, tato touha po nižším druhu vnímání, po smyslovém vnímání mizí, pokud okamžitě, pokud mysl má jednobodovost. Protože z hlediska jogínu. Stav touhy po smyslových požicích je nic jiného než výraz neklidu mysli, výraz neuspokojenosti mysli. A jestliže mysl má jednobodovost, automaticky tento návyk hledání požitků ve, ve, ve, ve smyslech Odpadá. A to je největší překážka, protože většina ostatních překážek právě je spojená s touto překážkou touhy po nižším způsobu vnímání. Aby se člověk dostal do stavu eh, hlubokého prohloubení, musí překonat touhu po nižším Druhu vnímání. Tomu se říká v Vnímání ve sféře káma, no, ve sféře vnímání, které je dominováno. Normálně my se nacházíme ve sféře vnímání, které je dominováno káma. Dominováno eh, touhou po objektech smyslu, aby se člověk dostal do hlubší sféry vnímání musí se dostat do sféry vnímání, která je dominována rupa. Rupa znamená jemnými objekty. Mysl se může stát jedně jemná, jestliže objekt mysli je jemný. Buddhismus je nauka souvislého vznikání, je třeba si to uvědomit. Neexistuje jemná mysl, s hrubým objektem. Jemná mysl může mít jen jemný objekt. A jemná mysl je ta mysl, hluboká mysl je ta mysl, která právě spálila tyto překážky. Tato mysl má sílu. sílu jakou sílu? Toho, aby se bránila tendenci, těkavosti. Tím, že spálila tyto překážky, nemá, nem, nemá žádnou tendenci k těkavosti. Tím pádem je upevněná má síla. A Diana je tedy stav mysli, která netíhne k těkavosti a zůstává u vyvoleného objektu. A tím pádem se stává jemná a jejím předmětem je tedy jemný objekt. A mysl s jemným objektem je čistá mysl, mysl se, s hrubým objektem je nečistá mysl. Svět je třeba rozumět, jako co vnímáme, vnímáme podle, podle stavu vědomí stejný objekt, který se může stát objektem prohloubení, se může stát i objektem chtiče. Jak chápeme objekt, záleží na stavu našeho vědomí. Jestliže mysl je jemná, objekt se stane jemný, jestliže mysl je hrubá, objekt se stane hrubý. Přestože žijeme ve stejném světě, vidíme stejné věci, jemná mysl vnímá, je jemně, hrubá mysl je vnímá hrubě. To schopnost vnímání, takového vnímání, právě člověk dosahuje praxi samaty, praxi uklidnění. Tím, že člověk úspěšně provozuje samatu, pozná, že jak vnímá svět, jak vnímá předměty, závisí na tom, jakou mysl používá, jaké vnímá poznání používá. Jestliže používá jemného poznání, objekt se stane jemný. Jestliže používá hrubého poznání, objekt se stane hrubý. Ale mysl samotná není nic, jenom reflexe objektu. To, co dává mysli náplň, to jsou faktory mysli. Ale jemná mysl je mysl spojená s jemnými faktory vědomí. A právě tím, že teď meditujete si, kultivujete tyto jemné faktory vědomí. Jestliže si na ně zvyknete a stanou se součástí vás, tak, eh, pak automaticky mysl tíhne po jemným způsobu poznání a eh, má odpor k hrubšímu poznání. To je samata meditace. Bez samotné meditace toto poznání není jasné. Tak Diana tedy znamená stav mysli, která spálí na překážky čistoty a je schopná se udržet udržet kontinuitu na žádaném objektu. To je Diana. A tím, že udrží kontinuitu na žádaném objektu, tím pádem se prohloubí v tento objekt a není ničím rozptilována. Je to jasný? Samata je tedy stav utišení, který nastává, když mysl spálila překážky a může se věnovat jemnějšímu poznání jemnější poznání utišení. a paty znamená obdržení těchto stavů mysli. Sam apnoty jsou tady z sanskrtského jsou... A tradičně, tradičně vícvik, což není buddhistická tradice, tato tradice existovala před Buddhou, vícvik v jemném způsobu vnímání byl v Indii provázen i před Buddhou v praxi osmy samápaty. První, druhé, třetí, čtvrté. V, ve sfére jemných objektů a první, druhé, třetí, čtvrté čány ve sfére ve sfére harupa, jak překládáte, hmm. ve neforemnosti ve sfére vnímání. Co je vnímání, neforemnosti? Foremnost je to vnímání, kde existuje rozlišování. Mezi, eh, mezi objektem vnímání, dejme tomu, Nimita, eh, a jiným objektem, které, který není Nimita. Hm? Čili existuje nánata, hm? eh, eh, existuje, eh, jak se existuje mnoho, mnoho rodost ve vnímání, ve smyslu, že to vnímání, které člověk prožívá, je jiné než jiné vnímání jiného objektu. to Ve sfére neformnosti už toto rozlišování nádnata neexistuje mysl, je objekt, jelikož objekt je nekonečný, Nemá hranice, není ničím ohraničen, tak pojem foremnosti, jemné foremnosti, přestává. Tím pádem, že objekt není ničím ohraničen, mysl dostává ještě hlubší koncentrace. Na tradiční výcvik v v samata a v jednobodovosti myslí je právě v těch osmi. Já o tom nebudu mluvit eh, v detailu, eh, protože eh, není to, bylo by to jenom teorie, není to moc aktuální momentální. To si taky můžete přečíst, je to popsané v knížkách, například Vysudimoga. Krok za krokem vše je možné se naučit, ale nejde to hned. Tak to by bylo o Diana, hm? samá Patti a samata. Doufám, že se to stalo jistým v smyslu jasné, co je možné, co je, bych ještě měl o čem bych se měl snad ještě zmínit. To je taky široké poznání, je třeba plno věcí k tomu poznat, co je důležité, jako osm vimokha, osm abhjátana, deset kasina a tak dále, jako výcvik v mistrovství, v samády, schopnosti jednovodovosti mysli. Pak nejvyšší poznání v samatě je, co se týče samaty, je poznání nadpřirozených vlastností. Jestliže mysl má sílu, a jestliže je jistý trénink, o tom se nebudu zmiňovat teď, jaký trénink, můžete si přečíst také magu. Tento trénink to není mrtvá tradice, to se ještě učí. A můžete se to naučit, ale musíte se to naučit pořádně, krok za krokem. Je. Jak už jsem říkal, Diana je stav mysli, kdy mysl poznání zůstává bez těkavosti u žádaného objektu. Toto je předpoklad v hledu tež. V vhled, hluboký vhled není možný, pokud mysl nemá schopnost zůstat u žádaného objektu. Pokud tu schopnost nemáme, nemůžeme mluvit o nějakým hlubším hledu. Objekt samátové meditace, tradičně v maga se zmiňuje o 40 objektech, ale je plno, plno jiných objektů, které se můžou stát aby mě je se zmiňuje Takže o jiných objektech i, i v v jiných náboženstvích existují různé objekty, které se můžou stát to je, e, objekty tohoto hlubšího samatového poznání. V Vypasanovém poznání jsou jenom dva objekty, víc objektu není. To je náma a rupa, tělesnost a duševnost. víc objektu není. A Aby se člověk mohl bez těkavosti a se jasnou mysli věnovat těmto objektu musí se stát. Čím větším mistrem samaty se stane, tím jednodušší je pak se věnovat těmto objektům. Proto tradiční výcvik je vždy, než začne výcvik ve Vypasana, je výcvik v samatě bez toho, pak objekt Vypasany je nejasný. A pokud objekt Vypasany je nejasný, Vypasana bude nejasná. Dojít samaty probuzení ne? Je potřeba k tomu vypasaná, nebo se dá samatou O tom budeme možná mluvit trochu večer. V severní tradici se samata a vypasana nerozlišuje. Samata a vypasana se slučují dohromady. O tom budeme mluvit, proč je tomu tak a jak se to děje. O tom budeme trochu mluvit večer, moc ne, protože čas nemáme. V tervádové tradici právě nakonec samatá vypasana jsou tež je jedna, co je jedna, jak říká Patty vysvětluje. konec v konečním stádiu, když člověk pozná. Když se stane mistrem, Meditace. Hm? Tak pak je už jenom jedna chuť. Jedna chuť, to je chuť vysvobození. Hm? Stav vysvobozené bytosti, jedna chuť, kdy samatá a vypasana se slučují dohromady. Hm? No, ale můžou se tež oddělit. Hm? Ale když se oddělí, tak eh, ani. Osvícená bytost nemůže zůstat tu vypasany dlouhou dobu, protože když se koncentruje na, na, vznikání, na zanikání věcí v každém momentu vědomí, no tak se unaví. okamžitě I, I mysl mistra meditace se unaví. Musí si odpočinout. Poznání, jako poznání samata a vypasana splývá v jedno, jestliže člověk dosáhne poznání hm? poznání pravdy. A co je pravda, to je mirvána hm? v buddhistickém smyslu. Mirvána pak samata a vypasana splývá v jedno. Pak je jedna chuť, chuť vysvobození. A to je, čemu se říká pak dite dame sukha vihára. Hm? Jak překládáte? Prožívání, prožívání v, ve štěstí teď a tady stále prožívání ve štěstí teď a tady. Praxe právě prohloubení a samata je předchuť tohoto prožívání ve štěstí teď a tady. V stálosti v štěstí v každém momentu je předchuť toho. Když člověk to právě dostane tu chuť ordevro, ten předkrm, no tak pak to hlavní jídlo pak už jde dobré do žaludku. Ale když ten předkrm nemá, no tak to hlavní jídlo jde špatně do žaludku. V čem jsem ještě chtěl mluvit, jestli zbyde čas, už málo, hm? že mistrovství v samatě jsou tedy ty nadpřirozené vlastnosti. Jak víme, tak Buddha sám v době osvícení podle písma Upaklésa Suta vysvětluje, že pot. Stromém osvícení Bodhája Buda nepraktikoval nic jiného než Džánu a mistrovství v Džáně, které ho vedlo k nadpřirozeným vnímání. A nadpřirozeným vnímáním poznal právě své minulé životy, poznal jak podle pravidel karmy, se my, bytosti, umy, vyvstáváme a odcházíme v různých sférách existence. A co, to, co jsou tyto neprivozené vlastnosti? Na tyto neprivozené vlastnosti je schopnost používat sílu džánového poznání, aniž by mysl uvízla na jednom objektu. Čili když člověk dosáhne mistrovství džáně a má jisté techniky, jak se učit dál a kompetentně učit dál, tak pak se může naučit, přestože mysl má sílu džány, může přecházet z jednoho objektu na druhý. Taková mysl, pak když ji člověk použije k vypasaně, tak pak ta vypasana jde jako na máslíčku. A v době Budhy, jelikož lidi se zabývali meditací, nezabývali se kompjutrami, tak těch lidí, kteří dosáhli úspěchu v koncentraci, bylo mnoho, stejně tak jako teď. Je tolik lidí, kteří dosáhli úspěchu v studiu computer. No a pak, ten, když měli tu zkušenost jemnější mysli, tak když Buda ten jejich Program přeprogramoval, tak okamžitě dosáhli osvícení a osvícení se s se, se nadpřirozeným vnímáním. Což je to nejlepší osvícení. No, tak to bychom měli. sou otázky ještě v tom krátkém. Vy byste měli dát nějak dohromady dobrý slovník a nějak se snažit na to, aby ty koncepty se staly jasnými. Není divu, že lidi, tolik lidí má nejasno, protože ty koncepty jsou strašně nejasné. Jak no, souvisí ta věta a vyčára? Když třeba meditace tam mám předmět, třeba nádech a výdek, se u toho vnímám nádek a myslím mysli, k tomu dávám ten komentář, nádej, nádej, nebo jako je tam to mentální vztahování, co vím, že je to nádej, a vztahu to k tomu? No toto je právě vypasaná e která hrubá vypasaná, která vůbec vlastně není vypasaná. Právě když pracuje člověk s takovou hrubou myslím, tak pak není divu, že to nejde do hloubky. Vytárka je, musíš si uvědomit, že mysl je to nejrychlejší, co na světě existuje, rychlost mysli, je nesčetněkrát rychlejší než rychlost světla ještě. Proto hm? když si vzpomeneš na strička v Americe, kde jsi? Hm? Kde jsi v Americe? Nikde jinde? Když máš na vědomí, tak tam jsi a můžeš vidět, jak strička v Americe, jak v a můžeš. To není tak se, těžká věc, to se dá naučit. Všechno se dá naučit. Mysl je, rychlost mysli je nepředstavitelná. No a teď, když eh, v, jedno, v jednom cvaknutí prstu hm, je, jsou, dle aby dámy, jsou tisíce, desetitisíce, eh, čitavý ty hm? procesu poznání. Takže mysl je tak rychlá. Teď koncentrace je jako lupa, jako mikroskop. Tím, že, smysl, že mysl má schopnost koncentrace, může si objekt zvětšit nesčetněkrát, krát. Hm? Jako elektronický... Hm? elektronický mikroskop má schopnost si zvětšit objekt 100 000 krát, tak pak se stane jedna, jedna buňka velká jako barák. Stejná schopnost je jednobudovosti mysli. Jednobudovost mysli má schopnost tím, že si zvětšíš objekt nesčetně krát, tím se celý ten proces vnímání zastaví nebo zpomalí. No, pak můžeš eh, poznávat ty různé součásti mysli a součásti eh, těch, toho procesu vnímání. Jinak pracuješ na tak hrubé eh, úrovni, že, že to je jenom prostě myšlenkové poznání, není to jogické poznání. Samozřejmě, probíhá, no ale o to, protože objekt je tak hrubý, tak po tomto poznání je taky hrubý. Proto je důležité pěstovat koncentraci. Když si zvětšíš objekt desetitisíckrát, no tak pak je ti to objekt jasný. A když vidíš, když si vezmeš lupu, která zvětšuje dvakrát, třikrát, no tak se na to budeš dívat e, tisíckrát a nebude ti to tak moc jasný. A když si to zvětšíš e, tisíckrát, no tak ti to nebude jasný. A když si to zvětšíš, tak tím pádem se to zpomalí. A když se to zpomalí, tak pak vidíš ty funkce jasně. A pak nepotřebuješ to není vnímání, to je jogické vnímání. Yoga jogický poznání. To není poznání slovní. Jakmile tomu dáš slovní poznání, není to špatný, to je také dobrý, ale je to jako kdyby si rezal ruční pilku a rezal elektrickou pilku. přímý vidění, prostě přímý, nesprostředkování vidění věcí, tak jak jsou? Co? <laughs> samate. Samatový poznání samatový poz, poznání není... Nebo prostřednictvím samate. No, to je. když si mluvil, mh, že to je jako zvětšovací... Aby, si, aby, si, aby si poznal opravdová, co je, co je svět. Ne? Svět je Podle buddhismu eh, není místo ve světě pro žádný koncept. Pro žádný, eh, ne, koncept pro koncept je, koncept existuje samozřejmě, ale není místo pro žádnou realitu eh, já hm, a ty, hm, eh, bytost a podobně. Proč? Protože. Eh, Svět není nic jiného než Aniča Duka anata. Aniča Duka anata. neznamená, že Aniča Duka Anáta tohoto toho Damadípy, který, kdo ví, za kolik let, nebo za kolik měsíců, nebo za kolik týdnů, nebo třeba zítra, už tady nebude. To není tahle ta Aniča. Aniča. Opravdová Aniča je vznikání a zanikání všech věcí a všech, eh, složek my, jak složek myslí, mysl a věci jsou jenom kalápa. Kalápa znamená molekuly poznání. Jak objekt, tak subjekt jsou jenom molekuly poznání. A ty molekuly poznání zanikají a vznikají v každém momentu poznání. To je annicha, to je ducha, to je anáta. To, že, to, že dama dypa za, za pět let zrím, no to není žádná, žádná anič duka jako ve smyslu jatha Bhuta Dasana. A Jatha Bhuta Dasana znamená vidění věcí tak, jak je, je vidění. Díky koncentraci, samáhy tam čítal, díky jednobodovosti mysli, člověk si bude moct ten proces vnímání tak zvětšit, že vidí úplně jasně, že vše, co vzniká a zaniká, že zaniká, vzniká a zaniká v každém momentu vědomí. A to se stává jasný ve stavu to, Proč? Protože ve stavu džány zůstáváš u jednoho objektu, neměníš objekt. Čili mysl má sílu. Pak, když mysl má sílu, tak přestože vyjdeš z a můžeš normálně mysl nevidíš, protože mysl nevidí sama sebe, ale když víde z žány, protože mysl byla dlouho stejného objektu, mysl nemá těkavost, má, je ustálená, tak mysl může vidět svou minulou mysl. Hm? Mysl sama sebe neuvidí, protože mysl je tak, jak už jsme říkali, je tak rychlá, hm? že eh, jako, může, jako nůž nemůže rezat sám sebe, jako eh, prst nemůže ukazovat sám sebe, mysl tež nemůže poznat sám sebe. Jedině, co můžeš poznat, je minulou mysl. A ta minulá mysl je těkavá mysl. Právě proto ji nemůžeš poznat, protože utíká někam jinam. Musíš ji ustálit, aby si mohl poznat. Když si ustálíš, tak přestože vyjdeš z džány, tak mysl stejně zůstává v džáně, abys, protože prošla tím procesem, Pročištění a zůstává na stejné úrovni vědomí. Tím pádem dosahuje schopnosti kontemplace sama sebe. A jestliže výjdeš žány, to pak můžeš e, buď i tady, když pracuješ třeba na Anapána Saty, tak v té nimitě poznáš, když výjdeš žány, poznáš k vědomí. Nejlépe v základě vědomí, v té mase e, luminózní mase v srdci, poznáš tok vědomí a v tom toku vědomí právě rozlišuješ ty faktory, e, faktory e, vědomí. A protože ty faktory vědomí Vitakavičála, píty, Sucha, Ekagata jsou ustáleny a jsou způsobují to, že překážky jsou odstraněny, tak je vidíš úplně jasně. No a pak, je pak poznáš tu sílu, která vede mysl k objektu a praští s ním objekt, tu sílu, která masíruje mysl na objektu a tu sílu, která tě nechává radovat se z objektu. Hm? To všechno člověk pozná. To nejsou teorie, to jsou jogické poznání.